وكل بدأة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات المسلمون والمسلمات وحييكم بتهية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين سقال أبو جي هن الله سبحانه وتعالى رب سمستألم Yang mana para kesempatan yang berbahagia ini Allah Tabaraka wa Ta'ala masih mengizinkan kita untuk bertemu kembali Bersama pembahasan uh, kitab Durusin Lugatil Arabiyah Bimbingan Bahasa Arab untuk pemula Dan para kesempatan malam ini insya Allah Ta'ala kita akan masuk ke Pelajaran Ad-Darsu Al Al-Hadi Asyar yang mana sudah kita baca dialognya pada beberapa pertemuan yang lalu Dan sudah kita baca beberapa latihan di uh, adzars Al-Hadi Asyar ini Sebelum kita masuk ke latihan-latihan yang akan kita baca pada malam ini insya Allah uh, Biasa kita lakukan adalah kita uh, merojah sebentar Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan yaitu membaca latihan-latihan yang belum kita baca di pelajaran ini. Dan seperti biasa, kita selalu mengingatkan kepada ikhwan dan akhwat, <coughs> untuk uh, terus bersemangat dalam mempelajari bahasa Arab ini. Dan tidak lupa yang paling utama adalah uh, meneruskan niat uh, dalam mempelajari bahasa Arab. Ia tidak yang tidak bukan semata-mata hanya untuk mencari rida dari, dari Allah Subhanahu Wa Taala uh, dalam rangka untuk memahami Al Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Taib khabar uh, nafda sebelum kita mulai Qur'an uh, atau at at tamarinatuna atau at tamarin mm -hmm. anda uh, khalalan fi muraja awalan, thumma uh, nakra tamarin. Uh, mungkin yang takra uh, Abu Zuhri. Nah, Ad-Darsul Hadi Asyar nah. Ad-Darsul Hadi Asyar nah. Iqra adalah Iqra fakat Anda akan baca Ini dialognya saja tidak usah diterjemahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wa barakatuh Masmuka ya akhi Ismi Abdullah Wahai semuka, nama saya Faisal. A talib anta ya Abdullah. Nama. Nama. Di mana anda belajar, ya abah? Belajar di sekolah tinggi. Di kelas mana anda belajar? Belajar di sekolah teknik. Di kelas berapa anda belajar? Belajar أتعرف المهندس سل... سلمان نعم طبعا هو أستاذي هو أحسن مدرس في هو أحسن مدرس في الكلية في الكلية في الواضح. نعم في الوعدك طبعا هو أستاذي هو أحسن مدرس في الكلية نعم من هؤلاء الفتية الذين معك كأنهم إخوتك نعم هؤلاء إخوتي لأربعة إخوة وثلاث أخوات نعم أين يدرس هؤلاء أما إخوتي فكلهم يدرسون بالجامعة عيسى وهو أكبر مني يدرس في كلية الطب وإبراهيم يدرس في كلية التجارة وإسحاك يدرس في كلية الآداب وإسماعيل يدرس في كلية العلوم، وهؤلاء الثلاثة أصغر مني وأما الأخوات فيدرسنا في المدرسة المتوسطة زينب تدرس في السنة الأولى وسلما تدرس في السنة الثانية وليلا تدرس في السنة الثالثة في أي مدرسة تدرس أخواتك يدرسنا في مدرسة خالد بن الوليد للبنات بمكة. أنت وجد مرة يدرسنا. يدرسنا في مدرسة يدرسنا في مدرسة خالد بن الوليد للبنات بمكة. نعم. محسنت. أين تسكنون أنتم، إخوتي يسكنون في مهاج الجامعة، أما أنا فأسكن مع قريب لي. نعم. متزوج أنت يا عبد الله؟ لا لست بمتزوج ما عنوانك هذه بطاقة فيها عنواني نعم اشكرك يا اخي انا مسرور بلقائك انا سانزل في المحطة القادمة في امان الله وإلى اللقاء نعم في امان الله في امان الله وإلى اللقاء نعم هذا الباب للدخول يا اخي النزول من هناك Nعم barakallahu fikum. Syukran ya akhi al-karim. Jazakallahu khair. Nعم sudah kita baca ee uh, sudah kita baca barusan bacaannya. Dan uh, sengaja memang kita tidak terjemahkan karena kita bersuzon antum ikhwanan akhwat di rumah sudah mengulangnya kembali di rumah. Dan uh, insyaallah taala tidak ada masalah dalam memahami nas yang sudah kita baca karena ini sudah kita Bahas sebelumnya di pekan yang lalu Atau pertemuan yang lalu Sehingga insya Allah Al-Mufraadat Kosa katanya tidak, tidak sulit dalam memahaminya Karena sudah kita terjemahkan satu per satu Taib Al-Anna ila At-Tamrin At-Thalith Bapak syaratan Minta-minta menentang Al-Awwal wa-Thani Asyidhaliki Ehsan Baiklah Al-Anna akra Bapak syaratan At-Tamrin At-Thalith Nuasil bapak At-Tamrin Ar-Rabik Wa Ma Yadih Tayyeb, nampak dari latihan yang ketiga. Tapi, ajaran yang ke-11. Nam, terjemah awalnya, ya, ala nah. kerim. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nam dan pertanyaan-pertanyaan berikut ini tidak berdasarkan kepada pelajaran yang ke-11. Nam maksud daripada uh, perintah di sini adalah. Kalau kita lihat di latihan yang pertama dan kedua Kedua latihan tersebut Itu berkaitan dengan Nas yang sebelumnya Artinya soal-soalnya ini nanti soal-soal yang berkaitan dengan Dialog dan bacaan yang sudah kita baca tadi Tapi kalau untuk latihan ketiga Untuk At-Tamrin At-Talif Tidak sama sekali berkaitan dengan uh, Bacaan atau dialog yang kita baca tadi Jadi ini bebas Jawabannya tidak harus sesuai dengan yang tersebutkan dalam bacaan ini bebas. Nama kita mulai nabdah min min rakam yang awal yaikhul kirim. Nama. Lah bas. Anta takra wa tujib membaca. Nama. Aina tdrusu ant. Nama. Ikrah rakam min fadli. Satu. Aina tdrusu anta. Nama. Di mana kah belajar? Nama. Adrusu di mana ulum. Adrusu di mana ulum. Nama. Saya mahadululum ma eh Mahadululum Al-Islamiah wal Arabiah. Naam. Nah. <coughs> Saya belajar di Mahad Ulum Bahasa Arab dan ilmu, -ilmu, -ilmu Islam. Muntaz. Ahsant. Kedua. Naam. 2. Aina taskun? Askunu fi celengsi Askunu fi celengsi, Mubashar. Naam. Sekali lagi ini soalnya tidak terkait dengan bacaan. Bebas saja jawaban. Naam. Di mana nah. kamu tinggal? Naam. Saya tinggal di Cilengsi. Nah, Bisa anda menjawab askun Askunfi Bekasi. Nah, atau Ana askun Askunfi Jakarta dan seterusnya. Nah, maafim syukur lah. Tiga. Tiga. A tak ajarful bahasa Perancis. Nah. Apakah kamu mengetahui bahasa Perancis? Nah. La, ma ajarfuhah. La, ma ajarfuh jadi. Heh Tidak, saya tidak mengetahuinya. Nah, atau la, la ajarfuhah. Baik. Araba. من أي إذاة تسمع الأخبار di radio mana kau mendengar berita-berita نعم أسمع الأخبار في إذاة الرجاء نعم أسمع الأخبار من من إذاة الرجاء ممتاز أحسنت saya mendengar خبر خبر atau berita-berita dari radio الرجاء ممتاز نعم خمسة أتعرف بيت, ال... بيت المدارس نعم Apakah أنكو mengetahui rumah guru nah. Naam Naam a'rifuhu jayidan Naam a'rifuhu jayidan ممتاز أحسنت Naam uh, jadi sekali lagi latihan ketiga ini tidak terkait dengan dialog yang kita baca tadi Jawabannya bebas sesuai dengan uh, apa yang antum inginkan dan tidak tergantung dengan apa yang disebutkan dalam dialog yang sudah kita baca Jadi misalnya tadi kalau tadi uh, alah uh, Abu Zuhri Ketika menjawab nomor satu aina tadrusu anta uh, Abu Zuhri mengatakan adrusu bima'hadil ulum al-islamiah wal arabiah fi Jakarta. Tapi kalau antum bisa saja di mana saja. Adrusu madrasat adrusu fi uh, al madrasah al mutawassitah misalnya kalau antum masih SMP. Atau adrusu fi uh, al madrasah al aliyah la bas. Nah. Adrusu bi fi fil ma'had -ma la nah, sebutkan ma'hadnya ma misalnya dan begitu seterusnya. E uh, nomor 2, Aina taskun? Di mana kamu tinggal? Uh, tadi Abu Zuri mengatakan askun fi tsungsi. Antum bisa bisa juga menjawab ana askunu fi uh, Jakarta misalnya atau askunu fi Bekasi misalnya. Dan, Dan juga soal-soal dari nomor 3 sampai seterusnya juga seperti yang saya sebutkan tadi tidak terkait dengan bacaan yang kita baca. Ini jawabannya adalah uh, bebas sesuai dengan keinginan. Nah Uh, sebelum kita buka kesempatan untuk Hewan dan Akhwad di rumah uh, Untuk sama-sama ikut membaca latihan-latian yang akan kita baca Kita masuk dulu ke latihan keempat Baru setelah itu kita akan buka kesempatan Bagi Antum untuk sama-sama membaca Latihan-latian yang kita sudah baca Kita masuk ke Tamrin Ar-Rabi Ta'ammalil Amthilata Ta'ammalil <tuh> ta Amthilah Namanya Ta'ammalil Amthilah Perhatikan contoh-contoh nah, Perhatikan contoh-contoh Thumma fil faragi Kemudian letakkan, letakkan, letakkan pada tempat yang kosong. Fimayali pada hal-hal berikut ini atau pada apa yang berikut ini, apa yang kita apa yang kita isi di tempat yang kosong tersebut? Al-mudhari'ah. Al-mudhari' Al yang kita isi adalah fi'il mudhari' minal fi'li dzahaba. Dari kata kerja dzahaba Setelah disambungkan dengan kata ganti Sebelum kita masuk ke latihan keempat ini uh, Sudah kita jelaskan sebelumnya bahawa kata kerja Al-fi'l Kata kerja dalam bahasa Arab itu uh, Dilihat dari segi waktunya dibagi menjadi tiga uh, kata kerja Al-fi'l Ditinjau dari segi waktu, waktu di mana pekerjaan itu dilakukan, dibagi menjadi tiga. Yang pertama, al-fi'lul madhi, kemudian fi l -fi l al al-mudari'ah, kemudian fi'lul amri, fi'lu al-amr. Yang pertama, al-fi'lul madhi, e, sudah kita bahas sebelumnya, al-fi'lul madhi, dia adalah kata kerja yang menunjukkan waktu sudah lewat, waktu lampau. Al-fīlul-māli. Contoh ini Contoh adalah kalimat Zahaba Zahaba ini masuk ke dalam kategori Al-Fi'l Al-Mazi Zahaba Kalau kita terjemahkan artinya Dia telah pergi <coughs> Dia telah pergi Kita cantumkan keterangan waktu telah Karena kata kerja ini Kata kerja Al-Fi'l Al-Mazi Yang menunjukkan waktu sudah lewat Nah dari kalimat Zahabah ini diminta di sini untuk dirubah menjadi Al-Fi'l Al-Mudhari' Al-Fi'l Al-Mudhari' Dan makna daripada Al-Fi'l Al-Mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang atau sedang dan juga akan Atau menunjukkan sesuatu yang terus-menerus dilakukan secara rutinitas Maka dengan mengetahui apa fiil mudarik dari kalimat zahaba maka insyaallah tidak akan kesulitan setelah itu. Bagaimana fiil mudarik untuk zahaba ya ahli krim? Yzhabu. Ya zahab. ya nah, zahaba. Yzhabu. Ya ya ada satu contoh disebutkan di sini. Ada satu contoh disebutkan di sini. Contohnya adalah untuk kata darosa. Ada, ada contoh yang disebutkan di sini. Contoh fi'il mudhari dari kata kerja darasa Darasa al fi'lu madhi Darasa ini kata kerja al fi'lu madhi kata kerja bentuk lampau Ketika dirubah menjadi al fi'lu mudhari maka perubahannya ia dirusu Darasa ia dirusu Ada tambahan huruf ya di depannya ia dirusu Kita lihat di sini Abdullah Yadrusu bijami'at riyali Abdullah Yadrusu bijami'at riyad <coughs> Abdullah Bagaimana eh, ada rasa yakhir kirim tadi? Belajar Belajar, nah, iya rasa dia telah belajar, belajar. Tapi kalau Yadrusu Dia sedang atau akan eh, Belajar Atau bisa jadi artinya rutinitas Memang sudah dilakukan rutinitas Belajar bijami'at riyad Di Universitas Riyadh. Antum lihat darasa menjadi yadrusu. Abdullah yadrusu. Berikutnya wa ikhwatuhu aidan, wa ikhwatuhu aidan yadrusuna. Yadrusuna bi Jami'atir Yadrusuna. Antum lihat di sini, talinya yadrusu sekarang ber, berubah menjadi yadrusuna. Ada tambahan apa di sini, Akhun? Waw dan nun Waw dan nun Yadurusuna Karena, kenapa ada tambahan waw dan nun di sini? Karena dia jamak. Karena kembali ke Isim jamak. Uh, jam', yaitu Ikhwah Ikhwah, jamak. Nah, jamak jama dari kata apa? Akhun Akhun, sahih Ikhwatun, jama, jama' daripada Akhun Dan kalau kita uh, lihat Ikhwatun ini Dia domirnya adalah Hum ya. Maka kata kerjanya Yadurusuna kalau tadi satu orang Abdullah yadurus, yani domirnya adalah huwa. Orang ketiga huwa yadurus. Sekarang ketika berubah menjadi ee, yadurusuna, domirnya di situ adalah kata gantinya di situ adalah hum. Hum yadurusuna. Nam. Wa ikhwatuhu Aidon yadurusuna bijami atirial. Sekarang kita lihat perubahan yang berikutnya. Wahabatuh iaدرسنا في المدرسة المتوسطة. Wahabatuh iaدرسنا. Apa yang berubah di sini? Fian, ya. Nah, kata kerjanya berubah. Bentuk kata kerjanya berubah. Tetap huruf ya ada di depan, tapi yang terlihat setelah sin ada huruf nun. Nun, nun yang menunjukkan bahawa dia adalah jama untuk perempuan. Jama untuk perempuan karena yadrusna ini kembali ke akhwat. Akhwat jamak daripada ukhtun. Seakan-akan di sini dhamirnya adalah hunna. Hunna yadrusna. Tanak nunnya, yadrusna. Wa akhwatuhu yadrusna fil madrasatil mutawassitati. Jadi kalau kita uh, simpulkan dari apa yang kita baca barusan tadi di sini kita temukan ada tiga perubahan. Yang pertama, dari darosa menjadi yadrusu. Dari darosa menjadi yadrusu. Kemudian, yadrusu menjadi yadrusuna. Kemudian yang baru saja tadi kita baca, yadrusuna menjadi yadrusna. Dan yang terakhir kita lihat, zainab tadrusu fis sanatil ula. Zainab Tadarusu fi as-sanatil ula. Zainab dia belajar di tahun yang pertama. Antum lihat di sini, tadinya semuanya ya, awalnya ya semua sekarang tiba-tiba menjadi Tak Apa sebabnya ya khil kirim? Untuk menunjukkan uh, perempuan santai. Nah, 6. Karena di sini kembali ke isim uh, mufrad muannas. Antum lihat Zainab. Seakan-akan di sini kata gantinya adalah hiya. Hia tak Nah, kalau ada paparan terus mungkin kita catat di sini. Wahnam, wah ya terus. Hunna ya terusna. Hia hmm, Sementara kita baru dikenalkan empat perubahan saja. Nah hmm dan mudah-mudahan nanti di soal-soal tidak keluar dari empat perubahan yang sudah kita baca bersama tadi. Jadi sekali lagi ini contoh untuk kalimat fiil darasa. Darasa ini fiil fiil madhi. Bagaimana fiil mudhari-nya? Ya darusu. Antum lihat darasa ya darusu. <coughs> Sekarang dzahaba. Bagaimana fiil mudhari untuk dzahaba? Yazhabu. Yazhabu. Hmm, ahsant. Kita masuk nomor satu Abi Yadhabu ila Suki kulla sabah Lihat, Abi Jawabannya, Yadhabu Abi, titik-titik Ila as-suki kulla Sabahin Jawabannya, Abi Yadhabu ila as-suki Kulla sabahin Abi Yadhabu Kenapa pakai Yadhabu? Kenapa bukan Yadhabuna Atau kenapa bukan Yadhabna atau kenapa bukan tadhab? Karena isimnya mufrod, mudakar, ghaib Kata ganti ini yadhabu kembali ke mufrod, mudakar, lil -gayb. Maka sahkan akan tamirnya adalah huwa. Abi yadrus huwa, afwan. Abi yadhab, huwa yadhabu ila suki kullah sabah. Nah. Doa rokum bade darik ya akhir kirim. Iftnan. At-tulabu Nukat al-an ilal mudiri Nah, sini sekarang isimnya adalah At-tulab Jana, jama' Jana. mudhakar Sekedalik nah, silakan jawab bagaimana kata kerjanya At-tulabu Yadhabuna al-an ilal mudiri Ahsad, At-tulabu yadhabuna al-an ilal mudiri Yadhabuna, Antum At melihat At-tulab yadhabuna Nah, Ahsad Terjim Tafadhal, tarja. Para siswa, sekarang pergi ke mudir. Ahsant. Naam. Alaan salata. Tafadhal, istami. Salata. Karena dia disamakan seperti dhamir hiya. Iya. Nah. Uh, Kakak perempuanku pergi ke madrasah. Ah, sudah, yakfi. Syukran ah, hizza ya, Cukup kita baca 3 nomor saja, sisanya kita minta kepada para pedagang Ifan al yang akan menghubungi kita untuk menjawab yang belum kita jawab. Nah, tayyib bagi para pendengar roja, silakan kita berikan kesempatan yang luas bagi Anda untuk ikut berinteraktif. Dalam kajian bahasa Arab ini Anda bisa menghubungi di line telepon 0218236543. Silakan kita buka. Faddal. Halo. Halo, Assalamualaikum Wassalam Dengan siapa di mana? Dengan Umum Ubaidillah Di mana? Di Serang Baik Fadli Umum Ubaidillah uh. Uh, Ada bukunya Umum? Ada uh, Kita berhenti tadi di nomor 3 Latihan keempat uh -uh. Sekarang Umum silakan membaca nomor 4 Rekam Arba Nah Terputus telefonnya. Taib Umu Baydillah di Serang, Bisa dicuba kembali. Mohan maaf terputus ya. Di 8236543. Silahkan kita terima panggilan yang kedua di belakang Umu Baydillah. Ubiyillah, Fobal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Taib dengan siapa bapak di mana? Dari Umu Sarah. Eh, Abu, Sarah. Dimana, Abu Sarah. Di mana Abu Sarah? Di Kelender. Taib. Ada bukunya Pak Abu Sarah? Alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Tafadz, tafadz, tafadz. Kom sah? Empat. Empat. Enam. Aminatu wa Fatimatu wa Isa tu Yas Yas Yas Habuna nah. Alana ilal Maktaba. Ilal maktabah. Maktabah. Nah. Di sini jawabannya jad <Gül> Begitu Pak Abu Salah? Jad Di Yad... yakin? Jad Habuna. Yad... Nah. Ini benar gimana Ustaz? Iya, benar adalah Yadhabna Naam. Yadhhabna. Oh. Nah, apa ah. sebabnya? Karena Aminah wa Fatimah wa Aisyah ini kan muannas. Heeh. Hmm. Nah. Iya, jadi jamak. Jamak muannas sahih. Hmm. Kalau jamak mudhakar yadhhabuna betul. Tapi kalau jamak muannas yadhhabna. Hmm. Naam. Fadal istamira, silakan, dilanjutkan Pak Abu Sarah. Hmm. Khamsa. Nah. Aina Nukot anta ya Ahmadu? Nah Uh, Aina yad, yadhab, Yadhabu Anta ya Ahmadu Naam Aina yadhabu Abu, uh, Anta ya Ahmadu Anta ya Ahmadu Kemana Terus. kamu pergi Kamu wahai Ahmad Naam Di sini berarti kamu Dombernya berarti Anta Pak Abu Sarah uh -huh. Maka yang tepat adalah Tadhabu Aina tadhabu oh. Naam Aina tadhhabu? Aina tadhhabu anta ya Ahmadu Naam. Ya an, naam ad, anta. Naam. Uh, ana bingung dengan ya ada Ahmad ini. <laughs> labas, labas, labas. Silakan, uh, teruskan, Pak. Satu lagi. Satu lagi. Ana. Siti uh, ta? Ana uh, Nukot yukut al-ana ila masjidi Naam. Ana eh uh, ini ya. Yes. Ana. Hmm. Ana Ya. Yes, yes. Ah, ana. A ana ana adhabu. Jawabannya ana Azhabu Oh, ana uh, Azhabul ana Ilal al masjid. Baik. Ya. Naam. Ana dia berubahnya di Azhabu nah, Naam. Ana Azhabu alana ila al masjid. Mumtaz, mumtaz. Ya. Syukran Pak Abu Saraj. Jazakallahu khair. warahmatullahi wabarakatuh. Wa jadi kalau kaya kepada Sarah Nah, sepertinya perubahan di latihan keempat ini kalau uh, tidak sebatas empat yang dicontoh. Nah, betul. Nah, berarti ini antum uh, harus kembali mengulang pelajaran yang sudah kita, sudah kita pelajari berkaitan dengan perubahan-perubahan yang ada pada fiil melodik. Dan muda-muda antum masih ingat ini? Uh, nah, nah, sekilas kita ulang. Nah, mungkin sekilas kita ulang. Uh, sudah kita bahas sebelumnya bahawa domir itu ada tiga uh, jenis Kata ganti itu ini. Sebelum kita bicara tentang film mudore uh, Sebelum kita bicara tentang kata kerja bentuk mudore Maka kita ingatkan terlebih dahulu tentang domir Kata kerja Karena ini berkaitan Kata kerja dalam bahasa Arab sekali lagi dibagi menjadi tiga Yang pertama Abdomir uh, al-mutakallim Kata kerja untuk orang yang pertama, kata kata ganti untuk orang yang pertama. Kemudian Abd Amir lil muhottob kata ganti untuk orang yang kedua, yang ketiga Abd Amir lil waib kata ganti untuk orang yang ketiga. Untuk kata ganti orang yang pertama ada dua, Ana dan Nahnu. Tidak kita jelaskan secara rinci, mungkin kita ingatkan secara global saja. Untuk orang pertama ada dua, yang pertama Ana Nahnu. Kemudian untuk <coughs> al-muqhotob untuk orang yang kedua ada anta, ada anti, ada antum. Sepertinya musanna belum dibahas di sini. Masih kecil ya, B Azhri? Nah, naklam naklam natakalam apa atasan musanna? Balasan. Nah, uh, sekali lagi untuk al-muqhotob untuk kata ganti orang yang kedua kata ganti untuk orang yang kedua. Yang pertama anta, ini untuk tunggal muzakkar, tunggal laki-laki, mufrad muzakkar. Kemudian ada anti, kebalikannya. Kalau anta untuk laki-laki, kalau anti untuk perempuan. Ada juga antum dan ada juga antunna. Ada antum, ini untuk laki-laki tapi jamak. Adapun untuk perempuan jama' kita menggunakan antunna. Kemudian yang ketiga Kata ganti untuk orang yang ketiga Lil ghaib, Orang yang ketiga Ada huwa Untuk laki-laki Ada hiya untuk perempuan Ini sama-sama untuk tunggal Ada juga hum Hum dan hunna Hum dan hunna Sama-sama untuk jama' Tapi kalau hum untuk laki-laki Ada pun hunna untuk perempuan Nah setelah kita ingat uh, Dhamir yang sudah kita bahas tadi Uh, maka kita masukkan sekarang fi'il morfonya ke dalam kata ganti kata ganti tersebut. Contoh, kita ambil uh, kata ganti, kata kerja yadhabu di sini yadhabu, zahaba yadhabu. Ana adhabu. Antum lihat ana adhabu. Apa yang berubah tadi, ikhwan? Ana azhabu tadi sebelumnya yadhabu, pakai ya sekarang kategori masukan kata ganti ana saya orang pertama menjadi azhabu ya-nya diganti menjadi eh, alif. alif kemudian nahnu nahnu nadhhabu antum lihat nahnu nadhhabu ada nun di situ azhabu nadhhabu ini kata ganti untuk orang yang pertama. Kata ganti untuk orang yang kedua. Uh, Anta tadhhabu. Anta tadhhabu. Anti tadhhabina. Tadhhabina. Antum tadhhabuna. Antunna tadhhabna. Antunna تذهبنا. untuk orang yang ketiga هو يذهبوا هو يذهبوا هي تذهبوا هي تذهبوا هم يذهبون هم يذهبون هن يذهبن هن يذهبن, هن يذهبن. Nah, uh, mudah-mudahan dapat diingat kembali pelajaran ini, karena ini sangat uh, menentukan antum bisa menjawab latihan yang pada uh, ada pada latihan keempat ini soal-soal -so yang ada pada latihan keempat. Nah, demikian. Tapi, enam. Selamat malam. Enam kita berikan nasihat. Nah, saya berikutnya kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang lain. Terakhir dengan Abu Sarah, anda bisa menelpon kembali pada pendengar roja untuk ikut berinteraktif di 0218236543. 823 Tamrin yang keempat di halaman 77, pelajaran ke-11. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Herman, Ustaz. Bogor. نعم كيف عالك يا هرمان الحمد لله نعم معك الكتاب الآن يا هرمان شكرا فضل, فضل فضل يا هرمان فضل أنت تبدأ من التمرين الثالث ربس ثالث نعم التمرين الثالث فضل أين تدرث أنت نعم لو سمحت أقرأ الرقم رقم واحد نعم أنا أدرث Sila, siljam ya, siljam ya. Nah, masya Allah. Ayo jam ya, antara terus. Jauh ada. Semoga ada misalnya. Oh, ada misal. Faham tak? Berasa hakiki? Tidak lebas. Lebas, lebas. Nam. Astani. Nam. Aina tak kunu, tak kunu di bawah. Baik, sant. Salis. Nam. Ata'arifu Lugot Al-Fa Ata'arifu Lugot Al-Fa Ata'arifu Lugot Al-Fa Faransiyah Faransiyah La'arifu La'arifuha La'arifuha Al-Rabi Min a'i Iza'atu Tasmu Al-Akhbar Min a'i Iza'at Min a'i Iza'atin Tasmu Al-Akhbar Na'am Min izahat raja. Anam. Asmaul Akbar min. Asmaul Akbar min firza. Jadi. Hant. Kelima. Kelima. Ata rifu. Ata rifu bayat al. Ata rifu bayat al muddarisi. Muddarisi.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 أحسن ما شاء الله كيف حالك أحسن جنوا الحمد لله على الكتاب ما الله معك كتاب الآن نعم الحمد لله نعم فضلك قراءة التمرين الرابع الرابع نعم أبي نقطع إلى السوق كل صباح نعم تبدأ بقراءة الرقم من فضلك واحد رقم واحد نعم أبي يذهب إلى السوق كل صباح نعم جيد إثنان إثنان الطلاب يذهبون الان الى المدير جيد الطلاب يذهبون الان الى المدير نعم. نعم ثلاثة أختي تذهب الى المدرسة جيد أختي تذهب الى المدرسة نعم يقف يا أخي شكرا إزاك الله خير بارك الله فيكم وياك وصد jadi kabar baik dan kita berikan kesempatan kembali di 0218236543. silahkan pendengar roja di 0218236543. Baik. Halo. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Ahsan. Dengar. Iya. Senang. Ta, Tafaḍḍali Ummu Ahsan. Tفضل. Nomor Ir, 4. Erfa'i ṣawtaki min faḍlik. Tolong dikeraskan suaranya. Ada, aminatu wa pashimatu wa wa wa aminatu. Nah. Ia, yad, ia dzhabna al an. Inal mak sabatim. sahih. Nah. Mubasharatan lima, langsung. Nomor lima. Lima. Ayna adhabu anta ya ahmadu. Nomor tanohro, sekali lagi. Ayna adhabu anta ya ahmadu. Mengapa menggunakan adhabu Uh, ini ada domirnya Anta Ustaz Anta Berarti tazhabu Aina tazhabu oh, nah, hmm, Kalau adhabu untuk ana Ana adhabu nah. Jai nah, Sekali lagi Aina tazhabu Anta ya Ahmad Jai Ahsan nah. Sita Sita Ini baru Ana adhabu ya ah, sahih. Ana adhabu al-an Hilal masjid hmm, Mumtaz Ana adhabu Sahih Jadi nah. paham Umar Ahsan Taham insyaallah. Baik, baik. Tayy, barakallahu fikum. Syukran Ummu Ahsan. Assalamualaikum khairan. Wa alaikumussalam. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan kesempatan kembali di belakang Ummu Ahsan di line telepon 0218236543. Baik, nah, berikutnya masuk ke latihan kelima. Tayy. Nah, sebelumnya kita baca dulu kata perintahnya. Yeah. Malam ini kita buka 111 tentang akhwat untuk membaca latihan pada ad atau pelajaran yang ini. At-tamrin al al-khamis. Al kita masuk ke latihan yang kelima. Akmil al-akmilil juma al Ak al jumal al-atiyata bi wad'i fi'li mudhari'in munasibin. Akmil, sempurnakanlah al-jumal al-atiyah Kalimat-kalimat berikut Biwaddu'i fi'illin mudhari'in Dengan meletakkan kata kerja mudhari' dengan, dengan meletakkan kata kerja mudhari' Munasib yang sesuai, yang cocok Nah, uh, jadi perintahnya di sini Antum mengisi tempat yang kosong di setiap soal ini Dengan kata kerja al-mudhari' Kata kerja bentuk uh, al-mudhari' Dan kata kerjanya bebas sesuai dengan uh, sesuai dengan soal yang diminta. Nah, jadi tidak tidak dipatok uh, kata kerjanya begini dan begitu. Pokoknya kata kerja apa saja yang sesuai yang cocok dengan soal tersebut. Nah, ini berarti ini ini kawan ini ini sekaligus membuka dan menggali mufredat kita ini. mau tidak mau, kawan dan akhwat yang ingin bisa menjawab soal latihan kelima ini ini. Sangat tergantung daripada meforodat yang sudah dia miliki Nah, kita lihat Bagaimana jawaban-jawaban para ikhwan yang akhwad di rumah Tepat, Taip, silahkan Tanpa ada contoh terlebih dahulu Kita serahkan contoh dan jawabannya kepada para pendengar ujah Di 021 Kita angkat telepon yang pertama Halo Halo Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Dengan siapa umum? Ibu Masito Di? Di, di Lenteng Taip Ya. Nah, Ibu Mashtah ada bukunya? Ada. Nah, terfodoli Ibu Mashtah. Silakan, Ibu Mashtah yang memulai pertama kali latihan yang kelima ini. Terfodoli. Nah, mereka muahid. Atulah bu titik-titik kurotel kodami kulus buan. Kulus buan. Nah. Kulus buan. Jai. Atulah bu ialah bu. Atulah bu, atulah ini jamak. Iya, atulah bu ialah na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 Um, al-mudarris tu. Menulis, Munulis. Naam, munulis sahih. Bagaimana kata kerjanya? Yaktubu. Hmm. Oh. Al-mudarris al dari su. Al yak, yaktubu ad-darsa ala saburothi. Naam, sahih. Barakallahu fikum. Syukran ummu. Jazakallahu khair. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Sehingga ke akhir pada umum masyarakat di Lenteng, di Lenteng Agung, ya. Kita berikan kesempatan yang kedua di belakang umum masyarakat. Tambahan yang kelima ini 0218236543. Siapa ya, sahaja yang bisa dan memilik kesempatan, ya. Begitu banyak telefon masuk. Kami mohon maaf bagi anda yang belum dapat tersambungkan, ya. Tetap mencoba terus di 0218236543. Halo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan umu siapa? Umu Anissa di Bekasi. Enam. Hey. Umu Anissa silakan. Tak kem salah. Salah nah, Dua soal saja. Salah Ikhwati. Sekali lagi umu. Salah Ikhwati. Yakin ikhwati? Ah, uh, akhwati. Nama. Akhwati. Yak siluna. Yak siluna. Asyaba bersabun. Nam, yang bersiluna asyaba bersabun. Ahwati yang bersiluna. Uh, ini jama mu'annas Yakin jawabannya kalau yang bersiluna? Ah, oh, mu ya, ini, iya ahwati. Ahwati mu Anas, oh. begina? Yang sil, yang salna. Yang Sahih. Nam. Sekali lagi umu ahwati. Ahwati yang sal, Nah, Asiabu di sabun. Asiabu di sabun, sahih. Nama, ya gosil lah. Nama. Empat. Empat. Ana akhrawul Qurana kulla sabahin. Jadi, Ana akhrawul Qurana kulla sabahin. Muntaz. Terima kasih. Shukran, Umu. Jazakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama rahmatullahu berkatuh. Tepat. Jazakallah khair. Ada Umu. Istana. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Selakan yang lain masih banyak ee uh, soal yang tersisa dan ya masih banyak kesempatan sampai dengan 12 nomor ini untuk setiap penonton kita kasih kesempatan Dua nomor. Tafadhol. Halo. Halo Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum dengan siapa? Dari Ibu Tina di Cijantung. Baik. Tepat ya, Tafadli Ibu Tina. Iya. E Kamis. Nah, 5. Naam, 5 wa 6. Al-Khamis. Ta'nalas. Atas maul atas maul akhbaro. Minal idahati, ulah ulayyumin ya abdullahi. Montaz, sahi. Atas maun, naam sahi. Sita. Sita. Atolibatu ya habna ilal sahi. Atolibatu ya habna ilal muda ilal maderosati dihafilatil muda mut Muda risati Bi hafilatil madrasati Bi hafilatil madrasati Sekali lagi Ummu Al-Talibatu Al-Talibatu Yazhabna Hilal madrasati Bi hafilatil madrasati Muntaz. Barakallah fikum Syukuran Syukuran Ummu Jazakallah khair Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Baik, saya kanal khair kepada kepada uh, penelpon kita berikan kesempatan kembali lagi, uh, kesempatan kembali lagi di belakang ummu masyita, ummu Anissa dan tadi ada ummu uh, Tina. Ya, silakan di 021 823 6543. Halo? Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum dengan siapa? Dengan Ummu Ukasyah. Di mana, Oh? Di Cikarang. Baik, Cikarang. Naam, tafadali Ummu Ukasyah. Nomor Sab'a'a Wa thamaniya Sab'a'a wa thamaniya Sab'a'a wa thamaniya Nam dan 8. Tafadduri Atas ma'ul adhana Fi hurfatika ya aliyuh Naam Atas ma'ul adhan Sahih Naam Sahih Sekali lagi umur dibacanya tolong dikeraskan suaranya Atas ma'ul adhana Fi hurfatika ya aliyuh Jai Naam Nam thamaniya Nam thamaniya Al-Tulabu yas'alun al-mudarrisah as'ilatan khasirotani Naam, jahit, sekali lagi Al-Tulabu yas'alun al-mudarrisah as'ilatan khasirotani Mumtaz, mumtaz Syukuran Umu Okasha, Jazakallah Khair, Barakallahaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Laana khutbah awalani ya Abu Zuhri Taip Paling rezeki Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kita akan lihat sejenak dan jangan kemana mana untuk sisa pertanyaan kembali kita akan ajukan setelah kita simak beberapa jeda berikut ini. Nurun min al Qur'an. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنكم Allah yang menghantar kami dan kami meninggal bersama tabrak. Tuhan kami dan kami diberi apa yang dijanjikan kepada kami di atas jalan-Mu dan Radio Roja 756 kHz. للزاكرين والذاكرات <تضح> اذاعه القران الكريم <تضح> راديو دعوه اهل السنه والجماعه جماعه الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن Penghargaan وجه nirahmati wa subhanahu kembali bersama Anda dalam kesempatan malam ini dalam kajian ilmiah bimbingan bahasa Arab untuk pemula dari pembahasan kitab Dirusulughah Al Arabiyah li Ghairina Tikan biha dengan pemandu kita al-ustadz Hamzah Abbas al-ci taala kita lanjutkan kepada tamrin-tamrin berikutnya dari pelajaran yang ke-11 silakan anda bisa membuka kembali bukunya di halaman 77 kepada Ustaz Hamzah frieda tafadhal masykura Bismillahirrahmanirrahim wasallatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahobatihi wa mawlahi wa ba'd atwaqqafna inda atamrin alkhamis fi raqm 8 9 ya khair Karim 8 twaqafna fi raqm kita uh, baru saja terhenti di latihan ke-8 عفوا latihan uh, la kelima nomor 8 dan kita akan lanjutkan lagi sekarang kita buka kesempatan lagi untuk dua orang. Setelah itu kita masuk ke latihan yang ke-6. Baik, تفضل. Silakan bagi para pendengar aja yang ingin berinteraktif secara langsung Anda bisa menjawab tamrin yang ke 8 eh uh, fun. Tayab, yang ke-5 ya. Baik, set. Yang kelima, nomor 5 nomor 8 sama nomor. Ya, nomor 8 dan 9 ya. 9 dan 10. 9 dan 10 di 82365943. Tafadhol. Halo. Halo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan siapa? Diman? Dengan Bapak Abrar dari Bekasi. Baik. Naam, Pak Abrar? Alhamdulillah akhir Masya Allah Pak Abrar ada bukunya? Naam. Naam, taball. Taball an fa Abrar takra' raqam 9 wa 10. 9 10. Ee raqam 9. Naam, nomor 9. An nisa tub ya tub na eh. An-nisa'u An-nisa'u ya kulna tuffahu At-tuffaha At-tuffaha Ja'a nisau ya kulna at, -tufaha. at, -tufaha. at sahih Bisa terjemahkan Pak Abror uh, wanita-wanita itu memakan uh, Apa sahih sahih Nah Fadal teruskan 10 Al mudiratu takhruju Minal an min min min min mak min mak tabina mak mak tabiha sahih min maktabiha sekali lagi pak bror al mudiratu al mudiratu takhruju takruju al min maktabiha sahih takruju al an min maktabiha terjemahkan al <coughs> mudira <coughs> uh -oh. المديرة... Um, nama um. ana Pak Abror. Kepala sekolah. Kepala sekolah itu hmm. keluar uh, dari sekarang. Dari, keluar sekarang dari perpustakaannya. Uh, dari kantornya. Dari kantornya. Mantap. Pak Abror. Jazakallahu warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumu kita berikan satu kesempatan kembali di 0218236543 Di belakang Bapak Ambror silakan bagi para pendengar yang lain Masih di Tamrin yang kelima silakan. Halo Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullah, dengan siapa umum? Ibu Sukma Di mana? Tanjung Tri Nah Tepat dari Ibu Sukma Tepat dari Nomor Anak lama yang di Main-main daki kitab Eee ini masalah. Sekarang saya ingin ada tiga tiga ni soal wala atau apa dah? fakat silakan kalau ber tanya. Mungkin bertanya saja umum silakan. Ya kalau mau uh, makna di Amanilla. Di Amanillah. Ah, uh, itu saja? Itu saja? Ada lagi? Baik, insyaAllah saya jawab setiap nah, Di Ditutup saja ini telepon Ya, jasa kelahir ya Baik, insyaAllah Fi amanillah, artinya uh, Semoga, ini doa uh, Ini sebenarnya kalimat ini Kalimat yang bentuknya Sebuah pernyataan Yang mengandung doa Jadi fi amanillah Maksudnya adalah doa semoga Engkau selalu berada Di lindungan Allah Semoga engkau selalu berada di lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan keamanannya Nah ini Kalimat yang ma maksudnya adalah doa Nah, Wallahu'alam bersama Nah, cik Saya demikian Ibu Sukma di Tanjung Priok Jawabannya dan di sekil atas pertanyaannya Kita berikan kesempatan yang terakhir Mungkin pada tamrin yang kelima ini Nah 3021-823-6543 Tafuldal Halo Assalamualaikum Assalamualaikum Dengan siapa? Dengan Abu Maya. Di mana? Abu Bajang Selur Abu Umayyah Ya nah. Ya, nah, tefadil taf Abu Umayyah Antum ada buku? Ada bukunya? Ada buku Ya, tefadil Antum baca nomor 11 Ahad dan 12 Ithna Asyar Tefadil Ahad Asyar nah. Ya Anak Nukot Di Kuliyat Al Alhan Alhandasiyati Alhandasati Al-Handasati Muntaz nah. Ana Sekali lagi Ana adrusu Fi kuliatil handasati. Muntaz Ana adrusu Fi kuliatil handasati. Sahih Bisa diterjemahkan Abu Maya eh, Saya belajar di Fakultas eh, teknik. teknik Nah Sahih nah. Terakhir Isna Ashar Isna Ashar Ufti Al-An Duru-Sahha Fi Fi Al-Daf Fi Daftar Fi Daftari Jai Nah Ukti Sekali lagi Ukti Tak Subul Jai Al-An duru sudah Mumtaz. Nah jawabannya tak tub. Nah. Afwan, jazakallahu khairan barakallahu fik. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Taib. Nah. Jadi jawaban nah. ha? kita ulangi jawaban-jawabannya ke? Kita ulangi lagi. Nah jawaban-jawaban. Nah. Taib. Naam, kita ada permintaan di sini kita review kembali jawaban-jawaban yang ada pada nomor, latihan kelima dari nomor 1 sampai nomor 12. Anda bacakan dan mungkin Anda terjemahkan sekaligus. Asal. Nomor satu, Nah, raqam 1. At-tullabu yal'abuna kuratal qadami kullu usbu'in. At-tullabu yal'abuna. Antum lihat di sini. Yal'abuna. Karena at-tullab dia adalah jamak, kemudian dia juga muzakkar, maka jamak muzakkar, fi'ilnya adalah yal'abuna. Atullah At para murid, para siswa Yala'abuna mereka sedang bermain Kuratal qadam Sepak bola Kulla usbu' setiap pekan Nampaknya di sini Yala'abuna di sini artinya sesuatu yang rutin dilakukan Nah Kemudian nomor berikutnya <tuh> Al-mudarrisu Yaktubu d-darsa al yaktubu ala saburati Al-mudarrisu Yaktubu d-darsa al saburati. Jawabannya adalah yaktubu. Al-mudarris, guru yaktubu darsah menulis pelajaran alas seburuh di papan tulis. Salata. Akhwati. Kita melihat di sini akhwat. Akhwat. Ini mu'annas. Dan jamak. Maka, kita uh, melihat jawabannya. Akhwati. Yagsilna aṣ-ṣiyāba biṣ-ṣābūni akhawātī yaghsilna ath-thiyāba biṣ-ṣābūni nah. saudari-saudariku yaghsilna mencuci ath-thiyab pakaian Bissabun dengan sabun arba' ana aqra'ul qur'āna kullas Ana mudah sekali. Ana maka langsung antum bisa tebak depannya harus A. Hanya setelah itu antum pikirkan kata kerjanya bagaimana? Ana aqra'ul Qur'ana kullasabahin. Ana saya aqra'ul Qur'an membaca Al-Qur'an kullasabah setiap uh, pagi hari. Nah, khamsa. A. A di sini uh, pertanyaan yang artinya apakah A ah, dan e, kalau antum lihat e, bentuk pertanyaannya ini pertanyaan yang diajukan orang pertama kepada orang kedua bentuk pertanyaannya kalau antum lihat ini pertanyaan yang diajukan kepada orang kedua maka bagaimana domirnya antah domirnya antah domir untuk orang kedua antah kemudian ada, ada kalimat ya Abdullah di akhir. Berarti dia laki-laki mufrod, laki-laki muzakkar dan dia mufrod dia tunggal. Jadi jawabannya atas maul akhbar, atas maul akhbar min al idaati, kulle yoomin ya Abdullah. Nah, sekali lagi ini soal yang ditujukan uh, dari orang pertama kepada orang kedua. Kemudian ada kalimat ya Abdullah di akhir soal ini. Dan uh, ini menunjukkan bahasanya orang yang ditanya adalah laki-laki. Kemudian dia tunggal, dia satu orang. Maka jawabannya atas mau. Apakah kamu mendengar al akhbara uh, kabar-kabar min idaati dari radio kullayumin ya abdullah setiap harinya wahai abdullah. Nah, seta al-talibatu Antum lihat di sini at-talibatu jama. Lalu jenisnya dia muannas. Maka dia se seperti nomor tiga. Nomor tiga tadi akhwati. Nomor enam at-talibatu. Bentuknya tidak jauh beda dengan nomor tiga. At-talibatu yadhhabna. Antum lihat, ya, kawan? Yadhhabna ila madrasati Bihafilatil madrasati. Al-Talibat, para siswi Yadhabuna, mereka semua pergi ilal madrasah ke sekolah Bihafilatil madrasah dengan bis sekolah Nomor apa? Nomor tujuh Nomor tujuh kalau untuk melihat Sama seperti nomor lima Ini adalah soal yang diajukan dari orang yang pertama kepada orang kedua dan kalau kita ingat, kata ganti untuk orang kedua adalah Anta, kalau dia mufrod dan muzakkar. Dan di sini kalau kita lihat, yang ditanya adalah, yang pernah, orangnya yang ditanya adalah namanya Ali. Berarti Ali di sini laki-laki, kemudian yang kedua dia mufrod, dia tunggal. Satu orang. Berarti jawabannya, Atas ma'ul adhana fi ghurfatika ya Ali. Antum lihat sini, atas ma'ul adhana. Apakah kamu mendengar azan fi wulfatika di kamarmu, ya Ali, wahai Ali, nah. Jadi, untuk mengetahui disini, kuncinya adalah yang pertama, uh, Ini soal ini ditujukan kepada siapa? Apakah dia ditujukan untuk muzakkar atau mu'annas? Apakah dia ditujukan untuk laki-laki atau perempuan? Kemudian dilihat, apakah dia mufraat, apakah dia tunggal atau jamaah? Maka, dari sini kita bisa menentukan bagaimana bentuk uh, domir pada kata kerjanya. Nah. Nomor 8. At-tullabu thamaniyah. At-tullabu, nah sini at dia sama seperti nomor 1, raqam wahid. At-tullab dia pertama dia jamak, kemudian yang kedua dia mudhakar Mudhakar jamak. At-tullabu yas'alu al-mudarrisa as'ilatan kathiratan. At-tullabu yas'alun al-mudarrisa as'ilatan kethirotan atau biar disini at'ullah bu yas'alun at'ullah para siswa yas'aluna bertanya kepada al-mudarris, kepada guru as'ilatan kethirotan dengan soal-soal yang banyak Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan yang banyak berikutnya, tisa an-nisau nukot, titik-titik at-tufah An-Nisa tentukan Dia ini mufrat atau mudhakar Dia ini mufrat atau atau jama' An-Nisa, jama' Kemudian An-Nisa itu setelah kita mengetahui bahwa dia jama' Sekarang apakah dia mudhakar atau mu'annas? Mu'annas, berarti dia mu'annas jama' Bagaimana kata kerjanya? An-Nisa'u yakul natufah An-Nisa'u yakul natufah Para wanita itu makan tufah apel Asyarah Al-mudiratu Nukot al-ana Min maktabiha Al-mudiratu uh, Al-mudiratu uh, Kepala sekolah atau rektor al mudirah berarti sini perempuan atau laki-laki? Perempuan. perempuan Kemudian dia al-mudiratu Setelah kita tahu bahwa dia mu'annas, apakah dia jamaah atau mufrad? Mufrad. Ya. Almudirotu mufrot. Maklumat bagaimana zomirnya. Almudirotu tazhabul ana min maktabiha. Dia orang ketiga. Kemudian dia mufrot, mu Maka kita menggunakan zomir antahia, zomir hia. Maka bentuknya ketika dia masukkan dalam kata kerja almudirotu tahruju. Afan, bukan tazhabul. Tahrujul ana. Min maktabiha Tahrujul'an Keluar sekarang Min maktabiha Dari kantornya Ahadasyar Sebelas Ana Langsung bisa kita tebak Domirnya adalah Al-Mutakallim Orang pertama Kemudian dia uh, mufrad Ana Langsung bisa kita jawab Ana adrusu Fi kulliyatil handasati Ana adrusu Saya belajar di Kuliah Tihandasaati di Fakultas Teknik. Nomor terakhir di latihan kelima. Isna Ashar nomor dua belas. Uhti. langsung bisa kita tebak ni. Uhti. Orang keberapa sebelumnya menyekat? Uhti ini orang keberapa ni? Orang ketiga. Kemudian Uhti Mufroat atau Jama. Mufroat. Mufroat. Kemudian Muzakkar atau Muannas. Muannas. Muannas. Orang ketiga Mufroat Muannas berarti kita bisa tebak domirnya adalah hiya jadi ketika kita masukkan ke dalam kata kerja jawabannya adalah uhti tazhabul ana uh, afwan uhti taktubul ana durusaha fid daftari uhti taktubul ana durusaha fid daftari anda melihat taktubu karena di sini adalah hiya Nah, ukti saudariku saudari-ku sekarang sedang menulis durusaha pelajaran-pelajarannya fi daftar di buku tulis. Nah, intahin amin latihan kelima. Sangat jadi ulang mungkin agar lebih mengingatkan kembali soal-soal dan jawaban-jawabannya. Jadi di sini ada beberapa kunci yang antum uh, bisa perhatikan di sini. Yang pertama, soal-soal ini mengandalkan Uh, kosa kata yang antum punya hmm. Dan ini sekali lagi tergantung daripada meroja'ah antum Semakin antum sering meroja'ah Rutin antum meroja'ah Maka kosa kata yang sudah kita pelajari tidak akan hilang insyaAllah Maka untuk me menjawab soal-soal ini sangat terkait dengan Banyaknya kosa kata yang kita sudah miliki Kalau antum Uh, Kalau kata yang dimiliki sangat sedikit maka akan sulit menjawab soal-soal uh, ini Ini yang pertananya Kedua Antum juga perlu memperhatikan bentuk-bentuk domirnya Bentuk-bentuk kata, kata gantinya Antum harus jeli dalam melihat kata ganti apa yang dimaksud di sini Setelah tak tahu kata gantinya maka setelah itu dimasukkan ke kata kerja yang Antum sudah siapkan Setelah Antum tahu domirnya, kata gantinya apa, atau setelah itu Antum masukkan ke, ke, ke kata kerja yang Antum sudah sudah siapkan. Maka itu dengan dua kunci itu insyaAllah, Antum uh, dapat menjawab soal-soal tadi. Memang ini soalnya agak sedikit, membutuhkan ketelitian, kejelian, tapi kalau semakin sering kita uh, berlatih dengan seperti ini, dengan latihan seperti ini, insyaAllah, akan uh, memperlancar dan memperkuat kita uh, dalam Uh, melaksanakan atau menjawab soal-soal Seperti uh, bentuknya seperti ini Nah uh, Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari SMS uh, Terus selanjutnya kita akan Angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat Di penghujung acara ini Tep, Yang pertama berkenaan dengan Dhamir Anti, Antum Antuna Hum Dan Huna Masuk ke Muldorek Fi'il Maldi Dahabah bagaimana Anta anti anti fiil madinya zahaba eh mm -mm. anta anti, anti antuna, antuna hum hunna masyaallah. Baik kita mulai dari uh, kata kerja tadi ya zahabu Iya yeah, fiil madinya zahaba fi fi Diminta untuk dimasukkan kata ganti ke dalam kata fiil madhi itu. Naam. Dirubah ke fiil mudhari' atau tidak? Permintaannya fiil madhi saja. Madhi. Baik dzahaba kita masukkan dhamir anta. Zahabta Anti Zahabti Tinggal dirubah Harakatnya saja Tadi Anta zahabta Dengan fathah, Sekarang Anti zahabti Dengan kasrah Kemudian apa lagi? berikutnya Antum Antum Zahabtum Antunna Zahabtunna Mudah insyaAllah Kemudian apa lagi Antum zahabtum hmm. Antunna zahabtunna Hum Zahabu Hum Zahabu Hunna, the habuna. Antum silakan merujuk dan melihat uh, beberapa pelajaran sebelumnya yang sudah kita jelaskan perubahan-perubahan film Albi ketika disambung dengan kata, domir-domir kata-kata uh, ganti. Nah, Tef, selanjutnya ada beberapa pertanyaan dari pesan singkat dan berkaitan dengan mufroda cukup banyak. Nah. Mungkin kita ambil sebagiannya. Mohon maaf ini terlalu panjang sekali. Ya. Yeah. Najihun, Sir. Maknanya. Najihun. Uh, sukses atau lulus. Baik. Safhatun. Ha? Hah? Safhah. Halaman. Jaibun. Jaibun. Saku. Mudah-mudahan dia bukan dengan tas, Sir. Hah? Ha? Bu mudah Mudah-mudahan bukan dengan tas. <laughs> Mudah-mudahan bukan begitu. Mauzun. Mauzun. Pisang. Nah, ini mungkin bisa jadi, Wallahualam, mungkin... Sedang ini, sedang apa Ada PR di sekolah dia mungkin Dan butuh bantuan kita Semua zun artinya pisang nah. Sulamun Tangga barihatan Barihah Malam yang terdekat Berarti kemarin malam Fakat Fakat Saja Atau doang Saja Daiman Selalu Ahyanan Kadang-kadang Maratan Sekali mahjaun. Mahjaun sudah kita bahas di uh, pelajaran yang baru saja kita baca tadi. Uh, sama seperti mas kanun, sama seperti artinya seperti asrama. Nah, okay, Yang terakhir satu lagi. Eh uh, lafzan Jarasan. Jaras, Jarasan itu artinya uh, lonceng atau bel. Nah, lonceng otomobil. Naam Allahu lan bisawab. Baik, uh, ee jazakallahu khair dan pertanyaan <coughs> sisanya bisa Anda ajukan kembali pada pertemuan yang akan datang. Ekweso Ustaz. Uh, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini. Alhamdulillah sudah kita baca latihan uh, beberapa latihan latihan di pelajaran ke-11 dan kita berhenti di latihan kelima. Insyaallah kita akan masuk ke latihan ke-6 pada pekan depan. Uh, demikian dari ana, lebih kurangnya kami mohon maaf. Subhanallahi hamdik nasyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum wa rahimakumullah wabarakatuh